Det er næsten alt for meget at sidde her og høre b 9. Velkommen til jubileopærerne. Velkommen til b 9. som som Morten med så fint siger det. Og velkommen til min medværte Mads Meinert. Velkommen til. tilbage? at være tilbage. Det har været, der har lige været et par uger øh, over, over årsskiftet, hvor vi har været begravet i eksamen og andet skidt. Ja, sådan er det jo, når man er universitetsstuderende, Så er januar en øh, rigtig dårlig måned, som den allerede er i forvejen, men den bliver bare lige krydret med ekstra nedreden. Vind Vinder depressionen, får, altså, får lige, altså lige et øh, udrybstein sat bagpå på, øh, og det, i form af eksamener der simpelthen tynger glæden så voldsomt nedad. Ja, vi var jo endelig øh, på vej med et øh, vaskeægte comeback øh, her i radioen, og så øh, blev vi forhindret af eksamener, og det kan vi jo ikke gøre ved. Men nu er vi tilbage igen, og nu regner vi med forhåbentlig at kontinuerligt kunne komme ud øh, lidt mere i løbet af foråret her, øh, inden eksamenerne rammer os igen, og sommeren, og hvem ved så, hvad der skal ske. Men i hvert fald, øh, så er vi tilbage på vores vante pladser, og vi skal jo selvfølgelig som altid, masse øh, snak om et emne. Og hvad, oh, vanvittigt. hvad er... vanvittigt. Hvad er emnet i dag? Uh... <laughs> Apropos den der <laughs> den Jamen, øh, i dag har vi begivet os ud på noget af du ser. Vi skal nemlig snakke om den lidt mere finansielle side af Euros-samarbejdet. Øh, under andet navn går det Ømon og så det her valutasamarbejde, de har gang i. Så vi skal ligesom se, om vi kan finde ud af, hvad der ligesom er op og ned. Hvad er tankerne bag? Hvad er tankerne nu fremadrettet? Øh, og hvordan hænger det egentlig helt sammen på tværs af landegrænserne, det her system? Hvordan fungerer det for de forskellige lande? Ja, inden du slukker og tænker, Øgenbro og Øjro, uha, det gider jeg ikke at høre, så kan man jo sige, at det er jo super aktuelt. Det er det jo hele tiden, og det er jo noget, der bliver brugt hver dag. Og vi ser også på den danske politiske scene, hvor vi kører en fastkurspolitik. Godt nok har vi ikke Øjroen, men... Indirekte har vi i øjerunde, fordi fordi vi... den er nærmest rent symbol. Fuldstændig, fuldstændig. fuldstændig. Og derfor vil vi, som mas så fint siger, gøre lidt klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse, den her eurozone, og hvorfor valgte man at gå ind i den. Men hvis vi starter med at ligesom tage udgangspunkt i, hvornår den blev stiftet, øgemon, så sker det i den 7. februar 1992, hvor man på den her Maastricht traktat i The Hollands... Ligesom øh, får stadfæstet, at øh, nu skal vi have en fælles valuta i EU. Og det er jo virkelig født og drøm, der øh, bliver realiseret her i 92. For det, det er jo noget, de virkelig har drømt om. Øh, de er jo sindssygt glade. Øhm, og det, det, det medfølger jo ligesom det her med, at man har, en, øh, som sagt, en fælles øh, møntfod i EU. I hvert fald i de øh, lande, der træder ind i den her valutaunion Og det er blevet udtrykt i form af euroen. Øh, meget flot. Det er jo der, hvor man har øh, den klassiske 500-årige årsædel. Det, det er stadig den største sæd, øh, man kan komme, øh, komme i nærheden af. Ved du det? Det er et designmæssigt mesterstykke, synes jeg. Det er det, og det er virkelig sorte penge. Flotte, flotte, flotte sædler. Ja. Jamen, jeg har hørt, at man faktisk prøver at afskaffe den, fordi øh, det er det de nærmest farlige for du ved, sorte, øh, sorte penge, kriminalitet osv., at du har så høj en hvad skal man sige, en seddel der udtrykker så høj værdi som 500 euro eurosedlen det er jo det er fuldstændig vanvittigt. Og uh, nu kommer den her igen. Uh, jeg ved ikke om du vil fortælle lidt om uh, om om sådan hvad skal man sige hvad den medfører, hvad hvad, hvad forpligtelsen og så videre. Ja, hvis vi går går lige til stålet og tager det sådan rent fra altså basic så er, er det her samarbejde egentlig bestående af ja, nogle forpligtelser og så en centralbank. Og disse forpligtelser går lidt på, øh, at man ikke må have mere end et underskud årligt på 3% af ens BNP, og ens skæld maksimum må være på 60%. Og der er ikke et her blæk herfor, det er bare nogle pejlemærker, som man sikrer, eller det er i hvert fald intentionen, at man sikrer øh, noget finansiel stabilitet, og at øh, økonomien øh, har lidt igennem disse et sikkerhedsnet, eller man sikrer sig, at det kan løbe helt løbsk. Og så har man den her centralbank, øh, som blev oprettet, øh, hvor der sidder en seksmandsdirektion og skal simpelthen, har som fineste opgave, hedder det, at sikre pristabilitet øh, under andet navn. Inflationen skal simpelthen holdes konstant, og her sigter man efter sådan cirka 2%, og det er også det, vi ligger os op efter, når vi lige har kørt med den her fastkurspolitik op imod euroen. Ja, det vil også sige, at du som land, der indtræder i den her fælles valutaunion, du afgiver simpelthen din uh, suverænitet på uh, det pengepolitiske instrument. Det vil sige, du kan ikke regulere renten mere uh, via din uh, hvad skal man sige, nationale centralbank. Det gør man igennem den europæiske centralbank. Det er ligesom dem, der har uh, hvad skal man sige, uh, kastanjerne til at, til at uh, formidle det værktøj. Uh, så det giver man simpelthen afkald på, uh, og så i håbet om, at det. Uh, kan, kan skabe noget øh, pristabilitet. Og, og, og i forlængelse deraf, der synes jeg allerede, at vi kan komme ind på det vigtigste, vi vil diskutere i dag, og det er nemlig, er det en god idé øh, er, er, er den her ømo? Fordi vi hører jo tit, i, øh, at de her højere, hvad skal man sige, ekstremistiske partiledere og bare partifællere, de er jo tit ude og kritisere EU for alt muligt, og en af de ting, de kritiserer, det er også den her... Øh, Ømo, især Morten ud ude at sige aldrig i livet, om vi skal have den her, selvom vi måske allerede, som vi allerede har været inde på indirekte, har er en del øh, af Ømoen. Men der er nogle forskellige, øh, hvad kan man sige, lærte mennesker, der har øh, lavet nogle teorier på, på området om, for at ligesom forklare, hvorvidt en valutaunion er god eller dårlig. Og der er der noget, der hedder optimal currency area, altså en optimal øh, valutaunion på, på, på, på godt dansk. Og der er ligesom nogle forudsætninger, der skal være til stede, og, og den første forudsætning, der skal være til stede, det er, at lande, de må ikke blive... Altså, de lande, der er en del af valutunion, de må ikke blive, når der kommer et økonomisk øh, chok, så må de ikke ramme asymmetrisk. Det vil sige, at øh, det må ikke boome i Tyskland og gå af helvede til nede i Italien. Fordi det er svært for øh, en fælles, hvad skal man sige, den her, det her pengepolitiske instrument, det kan du ikke rigtig bruge til at regulere... Øh... Nej, man kan sige at normalt, hvis Italien blev ramt af et negativt chok, ville man devaluere, men hvis der ikke er et negativt chok i Tyskland, så ville det, ikke være, så ville det være uhensigtsmæssigt for tyskerne, at man devaluere, og det gør det nemlig lidt sværere. Lige umiddelbart, hvordan skal man lige takle sådan nogle problemer, hvis man ikke har sådan en ensartet økonomi inden for den her region. Det så man blandt andet for eksempel. Jeg ved ikke, hvad der sker, Ej, hvad sker med mikrofonen. Jeg ved ikke, hvad der sker med mikrofonen. Bare fortsæt endelig. Nu tabt jeg lige tråden. Jamen, du nej. Nå, men det, det er i hvert fald... Øh, det, er selvfølgelig, det giver jo meget god mening, at øh, de her økonomier skal være bygget op øh, ens, således at man kan bruge de instrumenter, det, det pengepolitiske system egentlig øh, øh, giver en. Ja, altså så man kan bruge det på en ensrettet konsensus, man kan gerne vil have ud, og det kan man jo ikke, når det er asymmetrisk. Og man kan sige, alle landene, vi har, <laughs> har tisset for det, er landene så øh, homogene i den, dem, der er del af den her valutaunion. Og det er de ikke, fordi man op på, altså de nordiske lande, de er meget eksportdrede. Det vil sige, at man har en coordinated market economy. Det vil sige, at man har meget specialiseret arbejdskraft, som laver nogle specialiserede, let tilgængelige eksportdrede varer, som for eksempel vindmøller, vi producerer i Danmark, og biler, som de producerer i Tyskland, vanvittigt meget. Og det kan man sige, der er nogle institutionelle rammer, der ligesom er forudsætning for, at et land kan have den her økonomiske infrastruktur. Og de nordiske lande, de er meget præget af, at vi har høj jobsikkerhed og høj arbejdsløsheds, øh, hvad kalder man det, benefit, øh, ja, understøttelse, ja. hvis du så mister dit arbejde. Det vil sige, at vi har incitament til at tage en meget specialiseret uddannelse, fordi vi ved, at selvom skulle det nu komme et par dårlige år, hvor jeg som øh, bilfrabekant ikke har rigtig har noget at lave, jamen så, så for det første er det svært at afskede mig, og for det andet, hvis jeg bliver afskedet, jamen så, har jeg, så kan jeg være på dagpenge i to år hvor jeg i princippet kan få arbejdsmarkedsunderstøttelse. Problemet kommer så, at de her sydeuropæiske lande, de er lidt et mix mellem de her eksportrede, og så de her liberal market economy. Det vil sige, de er hverken enten eller. De har altså både, de har lav arbejdsløshedsunderstøttelse, men høj jobsikkerhed. Og det fungerer jo ikke rigtigt, kan man sige. I og med, at <tryk> Nej, jeg tror faktisk, det er omvendt. Undskyld mig meget. De har høj arbejdsløshedsunderstøttelse og lav jobsikkerhed. Og det gør det her med, at du har ikke det samme incitament til at finde et nyt arbejde, når du så bliver afskedigt øh, fra dit job, i og med at sikkerheden ikke er så høj. Og det er jo en øh, dårlig forudsætning for, øh, for de her lande. Ja, præcis. Så er vi jo nemlig ikke helt ens. Og så kan man jo spørge sig selv, øh, hvorfor fanden har man så startet den her union? For det er jo ikke, øh, når vi to kan se, sidde her og, og se, at det er et problem, ja. så burde øh, en, en stor håndfuld byråkrater også kunne se det i 1992, man, øh, da man startede den her traktat. Men der er faktisk gode grunde til, man gør det, øh, og hvorfor, øh, hvorfor at man ligesom popper panden. Og den her panden smager egentlig også meget godt i starten, fordi øh, det, er, det forholder sig sådan, at... Øh, Tyskerne vil helt vildt gerne eksportere, som vi lige har snakket om, i forhold til den økonomi, de har sat op. Og de sydeuropæiske lande vil meget gerne låne penge, fordi de er ligesom mere efterspørgselbaseret. Og problemet har været, inden man havde en fast valutaunion, at man havde nogle mange høje konjunkturer i Sydeuropa, som gjorde, at man ofte, når man var i lavkonjunktur, devaluerede sin valuta. Det er tyskerne og de nordeuropæiske lande ikke glade for, fordi når Italien devaluerer deres valuta, så betyder det, at deres varer bliver mere billige... Altså, øh, varer øh, produceret... Mere i... billige. <laughs> Ren deres, deres, øh, <laughs> deres, øh, deres varer produceret i Italien bliver mere billige i Italien end øh, udefra kommende varer. Ja, de bliver mere konkurrencedygtige over for udlandske varer. Nord-Japaner sælger simpelthen mindre, så det vil de gerne undgå ved at holde fratage italienerne i de andre sydøbæriske lande, den har mulighed for at devaluere. Omvendt vil de gerne... Øh, vil de i de søderpæske lande også gerne have, at de ligesom ikke har den her mulighed for at devaluere, fordi det har man gjort ofte, hvilket gør, at det her investorerne er jo gennemset, og derfor kræver de kæmpestore renter på de lån, de har, fordi det er jo klart, hvis du låner penge til et land, som ofte devaluerer, så gør det, at dit lån også devalueres, og du får færre penge ind. Så man kan jo godt se, hvordan de ligesom godt kan finde sammen i et eller andet smukt finansielt ægteskab her, som sikrer, at tyskerne og de nøderpæske lande kan eksportere og de sydopæiske lande, de kan øh, ligesom låne penge til, til billige renter nu, hvor du har en øh, politisk uafhængig centralbank, der sørger for, at du ikke kan devaluere. Så du har ligesom den sikkerhed for, at det ikke sker som investor udefra hånd. Ja, øh, og, og udover det kan man også sige, at der er et, et rent politisk argument i det her. Fordi ud de der økonomiske argumenter, du lige har læst op, så er det også det her med, at man skal tænke på, at den her tid, det er lige efter den kolde krig, hvor muren er væltet og især Tyskland, er ligesom ikke interesseret i, at man skal, der skal komme spændinger internt i Europa igen, og derved ved at, at skabe den her økonomiske interpendens, øh, således at de bliver afhængige landene imellem, så kan det være, at, at der ikke er det samme incitament til at starte en krig mellem hinanden. Så på den måde har der også været øh, øh, sådan rent politiske øh, argumenter for at sige, okay, hvis vi nu alle sammen er sammen om en samlet møndfod, jamen så kan det være, at vi ikke vil bekrige hinanden så meget. Så man har set meget i Europa på det her tidspunkt. Altså man skal huske, har haft en kolde krig, 2. verdenskrig, første verdenskrig, ikke? så det er jo århundreder, øh, der er præget af krig. Så det, det, det er da også et væsentligt argument at have med i minde, hvorfor den her øh, union det er, bliver skabt. Det er da unægteligt, at den, eller den europæiske union, syninger imellem, syningerne imellem landegrænserne, bliver da øh, øh, strammet, øh, så kan valget, når man også lige pludselig begynder at gå, indgås i sådan nogle her øh, finansielle samarbejder. Og vi har jo politisk teori, der siger, at sådan, noget her, sådan nogle her... Øh, traktater og EU-samarbejde øh, kommer, når alle lande er enige. Og det kan vi både se nu her, som du forklarer på den politiske side, og som jeg lige før går ind på på den økonomiske side, at det her samarbejde på det tidspunkt passede egentlig alle parter forholdsvis godt. Hvorfor det egentlig måske set i lyset af den tid, og de tanker der ikke var så dårlig en idé. Og, og, og det, man også har tænkt over på, på, på, på Danfaldens tidspunkt, har jo også været, at at de her hvad hed, skal man sige, traktater, der er kommet øh, i højere og højere grad, øh, jo længere man er kommet ind i den her union, altså der er jo kommet høj integration fra EU fra øh, 57 til, til 92 nu, så man har sådan en forventning om, at de her lande, de bliver mere og mere integreret som en samlet enhed. Altså jeg ved godt, det lyder øh, fuldstændig utopisk at sige nu, men på det tidspunkt der var der jo en eller anden idé om, en forhåbning nok nærmere om, at man kunne ind i en eller anden øh, federal stat, ikke? altså hvor Bruxelles var øh, og hovedorgane, og så var de andre sådan nogle federale stater. Og det, og det er også i forlængelse af, at det kunne være en god idé, fordi det her med den her optimale uh, currency area uh, teori, den bygger også på, jamen altså hvis du, hvis du har god bevægelighed uh, uh, på markedet, det vil sige, at hvis vi siger, at landbruget det går uh, dårligt i Frankrig, jamen, så skal du som mulighed have, og det går godt i Tyskland, så, så dig som arbejder i Frankrig, så vil du uh, bevæge, bevæge dig over i Tyskland, og derved ligesom led økonomien derover Øhm, sådan at man udjævner de choks, der har været. Og der har man jo også bare set, at den integration, man har for, øh, ligesom troet, der var der, eller den ensartethed der var på tværs landet den er der jo ikke. Fordi vi har jo forskellige nationale øh, identiteter. Altså franskmænd, de taler jo nærmest ikke andre... Bare, jeg... bare sproget. Ja, ja, fuldstændig jeg ikke. Altså, øh, altså det, så det er ikke det samme som for en dansker at tage ned til Tyskland og arbejde, fordi det går dårligt inden for ens branche i, i to-tre år i Danmark. Ikke? Det gør man ikke, men hvis man gjorde det, så ville det også være optimalt. Og det er jo det, Øh, som skal være til stede, som heller ikke er det, som igen trækker i retning af, at det måske ikke er den bedste idé, den her, øh, her øjeozone, øh, desværre. Jamen, du kommer tilbage, eller du kommer hen til en af de vigtige pointer, vi også øh, er så på vej til at bevæge os hen til, fordi den champagne, der blev åbnet i 92, og som smagte rigtig godt i lang tid, fordi at de sydorpiske lande kunne låne penge, og de nordorpiske lande kunne eksportere og udlåne penge, den her champagne begynder at blive lidt flad i smagen <laughs> omkring 2008. Ja. Fordi at, øh, de, har, de har skulle lige glemt at øh, inkorporere i det her samarbejde nogle mekanismer, som kunne tage højde for, når der kom økonomiske kriser, hvordan man ligesom halterede de her forskelligheder på tværs af landets økonomier, som vi har været inde på. Og som du siger, at de det, det her bevægelighed på arbejdsmarkedet er ikke til stede. En anden ting, der kunne have sikret, at, øh, at det her, den her finanskrise i 2008 ikke vil ramme Øh, myndunionen så hårdt kunne være, at man havde et stort fælles budget. Hvis mm. altså, nu EU havde et kæmpestort fælles budget, så de bare kunne øh, investere en masse penge i sydeuropæiske lande for at starte økonomierne op selv, så ville det måske ikke være så stort et problem. Men EU's største øh, reguleringsværktøj er egentlig ikke øh, økonomi. De har kun 1% af BNP til sådan, selv at råde med af penge. De kan jo ofte kun regulere øh, igennem sådan, politiske regulativer. Så vil sige, man har ingen, man havde ingen mulighed for at Ligesom at prøve at håndtere den her krise, altså der var ligesom ikke indbygget nogen værktøjer overhovedet til at tage sig af de her problemer, og det er jo selvfølgelig det store, det store lod, det samarbejde har, og den store øh, fejl, man faktisk begår, og hvorfor man også hører nu, at mange økonomer og politikere, politikere som Messers, som et kritiserer samarbejdet, som vi i hvert fald har set ud nu, øh, fordi det simpelthen har været ufuldstændigt og uansigtsmæssigt bygget op i forhold til, at man ikke på tilstrækkelig viser vis har ligesom sikret den her økonomiske stabilitet. Og, og, og i forlængelse af det, øh, for at pointere det, altså det her med, som vi også kom ind på før, de her asymmetriske chokse, så øh, tydeliggøres det også i 2008, hvor krisen kommer. Fordi der ser man nemlig, at inflationen den er vanvittig høj i de sydeuropæiske lande, øh, og derved renten lav hvor renten så er så lidt højere i hvad det, i, i i de i de lande og inflationen ikke er så høj og der, der, der kunne centralbanken i princippet have gået ind og sagt okay vi hæver hæver renten for at mindske noget inflationen og det og, det, og, og, og men det ville jo så være på bekostning af at Tyskland ikke fordi deres rente var allerede relativt høj så det er det her med, at der var den her, øh, hvad skal man sige, modsatte ret, der var det her trade-off mellem, hvem, hvem skal vi vægte her, ikke? Og der er det jo klart, at Tyskland, som er ligesom øh, storebroren i, øh, i EU-regi, øh, Merkel, øh, selvfølgelig ikke vil gå ind og bruge et pengepolitisk instrument, der vil øh, beskadige deres økonomi, for dertil så kunne, øh, kunne, kunne hjælpe de sydeuropæiske lande. Og så det er faktisk et glimrende eksempel i, at de her asymmetriske økonomier, har fuldstændig til skadeligt gjort øh, den økonomiske situation, man så i 2008, hvor, at, hvor at det virkelig øh, begyndte at brænde på, fordi man kunne ikke gå ind og regulere samlet øh, på det her område, hvilket er jo, øh, jeg skulle lige så sige forkasteligt, men, men det er det jo ikke, men det er, det, det, er, det, er, det er uheldigt, lad mig sige det sådan. Ja, altså nu lige, lige sådan, de har selvfølgelig samme inflation, og de har samme valuta. Ja, men den, den langsigtede, den langsigtede øh, hvad hedder det, den langsigtede rente, altså den der 10-årige statsobligationsrente, den kan jo godt variere. Det er rigtigt. Den ja. korte kan det ikke det er fuldstændig rigtigt. Men ja. den langsigtede kan. Så nemlig. problemet er jo, ja, selvfølgelig, som du, som du siger, at den rammer fuldstændig forskelligt, ja. og det gør, at de forskellige stater, der har forskellige statsobligationer med forskellige renter, øhm, den der rammer de fuldstændig. Altså der rammer den helt, øh, hvad skal man sige, asymmetrisk de forskellige øh, lande og rentene på statsobligationer eksploderer som i Sydeuropa. Ja. ja, som selvfølgelig er det, der skaber problem. det gør det svært for dem at låne penge til overhovedet finansiere de her bankkrak. Ja, og, og, og for at tydeliggøre, så er, renten, det er jo bare et udtryk for risici. Og i og med, at renten er høj på de her obligationer i sydpå, det betyder bare, at øh, investoren han skal have en kompensation for en risikofyldt investering, og det bliver han kompenseret for jo, i form af den høje rente. Så renten er ligesom et udtryk for, at der er meget øh, usikkerhed nede i, øh, i de her sydeu øh, sydeuropæiske obligationsmarkeder, og blandt andet også i Grækenland, hvor man så, det her famøse rentespænd var enormt højt over for øh, den tyske rande over for den græske statsobligationsrente, som viste, at, at øh, det, man kan rent faktisk risikere, at øh, den græske stat går banker rundt, os, ikke? som de så ikke gjorde fordi at det er Tyskland, nok en masse penge. Øh, men det er det er ligesom konsekvensen af den. Jeg ved ikke om vi, øh, om du har et andet øh, at slutte af på eller om ikke mere sådan med, så vi kan lige kort komme ind på øh, bankunionen. Ja, nå ja, selvfølgelig. Uh... Den er, også, den, er også, den er stadig under udarbejdelse og ikke helt færdigarbejdet, men der har man selvfølgelig også godt kunne se ned i Europa, at øh, det var ikke alt for godt med den her krise, øh, grundet alt det, vi lige har snakket om. Så man er jo begyndt at prøve at brainstorme lidt på, hvordan kunne man nu løse problemet. Og her er der kommet det her initiativ, der hedder Bankunionen, som selvfølgelig som er, er, har til idé, at øh, både øh, kunne give øh, politikerne nogle værktøjer i forhold til at kunne, øh, eller ECB give centralbanken nogle værktøjer ja, men, i forhold lige, til... Lige, at... Jeg fortsætte lige, ja. lige for at sige, det, det kom, altså bankunionen er kommet efter finanskrisen. Det er ja, ligesom præcis. et effekt. det er et, et svar på. Det en måde at prøve at tilføje det her samarbejde nogle værktøjer, som man kan ligesom håndtere kriser og forhindre kriser i at komme. Så det er en ideen af at give nogle øh, beføjelser til centralbanken, som gør, at de kan forebygge kriser, de kan lave tidlig indgriben i banker, hvor man kan se, der er ved at komme nogle problemer, og så er man stadig i gang med at og det er det, man ikke helt lykkedes lykkes med endnu, at lave noget, give dem nogle øh, muligheder til at håndtere kriser. Øh, og det er, håndteringen er egentlig idéen, at man vil gerne lave sådan en bail-in-mekanisme, som, som hedder, at øh, det er skatteyderne, der skal stå og betale for de her bankers øh, problemer, som det var tilfældet i 2008. Man vil gerne have, at de skal lave, en bail, de skal lave det her bail-in, hvor de betaler alle europæ de europæiske banker fra de lande, der er med i samarbejdet skal betale en sum penge ind i en stor pulje, der så skal ligesom udbetales til den bank, der, har, øhm, der så er i problemer. Ja. Og, og det, er jo, det lyder som en sindssygt god idé, så man kan jo stille sig lidt uforstående over, hvorfor det kan være så svært politisk at blive enige om det her. Ja. Og man kan jo nok godt finde forklaring i noget af det, som vi allerede har snakket lidt om i forhold mellem de sydeuropæiske lande og de nordøropæiske lande. Fordi de nordøropæiske lande med Tyskland kunne man forestille sig, det bliver ikke sagt højt nogen steder, men man kunne i hvert fald forestille sig, at øh, de er jo ikke interesseret i, at alle deres banker betaler en masse penge ind til en pulje, som så formentlig nok skal udbetales, vil de mene, mm -hmm. til nogle sydeuropæiske banker, fordi det er nok ja. dem, der krakker. Så de mener, at det er jo bare en anden måde for den tyske stat og de tyske borgere at betale til de sydeuropæiske borgere. Nu skal det bare igennem en anden bail pakke hvor pengene strømmer igennem bankerne. Ja. Øh, og det kan man nok godt forstå, at det er nok derfor, de har haft problemer med det, fordi alle har kunne blive enige om, at jamen vi skal give ECB nogle, nogle muligheder for at forebygge kriser ved at lave noget kriseplanlægning og kræve at banker at de skal ligesom have nogle, have nogle, plan, nogle, nogle nødudgangsplaner i øh, sat øh, fast defineret man kan også godt forestille sig at øh, eller man kan godt se hvorfor det har været nemt at blive enige om at ECB kan skal kunne intervenere hvis en bank i en, en bank og selv kunne bestemme, om man skal ind som bankdirektør fordi det går ikke det har ikke nogen nogen indgriben i nogle nationale interesser det, det er ikke noget, der går over landegrænser. Det er noget, der ens for alle, og det er noget, at alle kan blive enige om. Men den her bail-in-mekanisme, bail som er en af de vigtigste, fordi det er jo egentlig værktøjet til at kunne håndtere en krise, det kan man ikke blive enige om. Givetvis fordi at nogle nationer føler, at det, bare, at det er ligesom en anden måde for dem at skulle betale på, på for de sydeuropæiske lande. Så gammel vin på nye okay. flasker. Ja, ja, klassisk. Ja. En anden ting, man dog har været, er blevet enige om rent politisk på tværs af de her medlemslande, det er også et efterspil fra finanskrisen, og det er nemlig den her finanspagt som ligesom havde øh, st st st stræber efter og, og, og skabe balance på de offentlige budgetter. Altså, at man skal ikke bruge flere penge, end man får ind i skatter. Det lyder jo øh, meget naturligt, men det er jo ikke det, alle lande gør. Og det er ligesom, igen for at gå tilbage, hele, hvor det hele startede, det her med de her, hvad skal man sige, forpligtelser, landene har, det her med 3% af BNP. Øh, man må et underskud på mere end 3% af BNP, og at man ikke må have en gæld på maks 60% af BNP. Og det er rigtig mange af de her sydopiske lande, og faktisk også nogle af de lande, det overholder de ikke. Men efter finanskrisen så var det ekstra svært for dem og ligesom at, at, at, at, at, at ligesom stabilisere de her krav. I hvert fald ikke få dem til at vokse yderligere. Og derved har man sagt sådan fra eu side, at man national lovgivningsmæssigt skal stabefeste den her finanspakke således den er gældende, at du skal nedtrappe din, dit underskud og, og din gæld. Og, det, og det, det, det skal alle lande der faktisk er med i øjeblikket gøre. Og det er blevet stabelt i sin Så på den måde har man altså lavet et initiativ der rent faktisk... Der er kommet konsensus omkring, og der rent faktisk er blevet implementeret. Så har der været et nyt, vi ikke skal tale for meget om, men der er for nylig... Nu sker det her igen. Der er for nylig kommet blandt andet Italien, der ikke overholder de her krav, og hvad, hvad, hvad gør man så ikke? Men det er et helt andet afsnit værdigt. Men, men det er bare for ligesom at pointere, at selvfølgelig i Bankunionen er der svært at få sådan i hvert fald politiske opbakning til, men... Finanspakken øh, er der altså blevet øh, den er altså blevet implementeret. Well, have lot I the European Union is a foe what they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're er foe. Øh, og fra Donald Trump øh, og den her hele Ömo debat øh, som vi lige har afrundt nu, så skal vi videre til vores faste indslag her i programmet, nemlig øh, det klassiske øh, udfordringer til hinanden. Og øh, Mads, du har jo øh, været på en udfordring, øh, det ligger jo måske langt tilbage, så for lige at gengive den til, til lyttere, der har hørt podcast øh, tilbage i, ja, det ved jeg ikke, december, så var det, at det var noget med, at du skulle øh, skrive et dilemma til øh, Mads Monopol. Monopole. Kan det ikke passe det meget populære radioprogram på Danmarks Radio? Korrekt. Uh, et såkaldt EU-relateret dilemma. Og hvis vi bare skal springe med hovedet ud i det, så var min første idé egentlig at lave noget... Øh Uh, Giv dem et dilemma på vegne af nogle af de her EU-politikere, så f.eks. Uh, uh, Jean, lad, lad Jean-Claude Juncker være afsender på, og så ja, sige, ja. at han har problemer med Brexit-forhandlinger, og hvad, hvad kunne han hjælpe dem med? Men det synes jeg alligevel, det var nok alligevel lidt urealistisk. Jeg vil gerne have et eller andet dilemma med, der måske havde en chance for at, at nå det, det gode monopol. Og her spiller så den anden idé, som jeg så er gået videre med. Og nu ved jeg, om du kan huske det, men lige for tidsen, så var der en kvinde med i debatten for nogle måneder siden, ja. der klagede over, at EU's øh, regulering gjorde, at hendes støvsuger var ukampdygtige imod spindelvæv <laughs> og øderekopper. Jeg hørte og det. jeg har, så, jeg har, øh, jeg har taget, påtaget mig det ansvar, øh, at på vej af hende lave et lille skriv øh, til det gode Monopol. Og det kommer her. Hej, det skønne Monopol. Først og fremmest tak for et fremragende program. Jeg har hørt hver søndag, siden i min otium stol begravet i hjemmehæklede tæpper, mens jeg nyder en weekend Birkes. Så tak for det. Nå, men her kommer altså mit dilemma, en rigtig sten i skoen, Min mand er et dejligt væsen, men født med rengøringsvandved er han i sandhed ikke. Det har derfor igennem hele vores forhold været en lang kamp, at få ham til i gang med at skrue og vaske og feje. Til sidst gav som vidhed dog efter, og vi fik lagt en god plan. Han skulle støvsuge en gang i ugen i hele hytten. Han har holdt sig loyal over for sin aftale og har med bedrøvet ansigtsudtryk som en løve med oparbejdet manke fægtet rundt med støvsugeren i stue og soveværelse. En dag hvor jeg sidder og ser kender du typen? Med mas, som, ja, ja, uh, Mads, som er ligesom. også. Spotter jeg ud af min øjenkrog spindeløv under min trækommode. Som hver anden hustru konfronterer straks min samlever med bevismaterialet. Det er i et stort skænderi, hvor Gud hjælper mig. Han ikke begynder at beskyldte nye EU-regler vidrørende antal vat i en stusur for at gøre maskinen spindelvævet underlejen. Jeg taber i samme sekund kæbe på gulvet. Peg fingre af EU. en til kujonagtige adfærd har jeg aldrig hørt om. Jeg får selvfølgelig fortalt alle mine veninder om det. Og han bliver selv sagt en absentia. Lagt i gabestokken på skafottet og tilkastet verbal med tilsvinelser. <laughs> en dag hvor min mand er ude og mødes med akkordklubben. Første uge efter denne sæson kender du typen er slut så slutter jeg mig at gøre lidt rent. Blandt andet støvsuge. Jeg er i strålende humør, gulvet skin og karenbusk skråler ud af BO-anlægget. Støvsuge hovedet ruller frit og uhindret over gulvet, men pludselig ser jeg, at hovedet skulle ikke få spindelvedet med fra krogen. Jeg kører hovedet over området gentagende gange i humør med andet resultat. Uden held. <lødselig> Det er super pinligt. Det går op for mig, at min mand trods alt havde ret, og jeg har dårlig samvittighed over at have gjort så meget grin af ham til mine veninder. For slet ikke at tale om den røffel, jeg gav ham. Mit dilemma er derfor nu. Skal jeg med hale mellem benene sige undskyld til ham og forklare mine venner, at han trods alt ikke er alt for skidt en kagel? Eller vil det være underligt, nu hvor det trods alt er en bagatell, som de fleste sikkert har glemt? Det var trods alt heller ikke løgn, at han stadigvæk ikke er verdensmester i rengøring. Blinkes mig det. Jeg håber, I kan hjælpe mig med venlig hilsen Gitte. <laughs> Ej, ej, virkelig <laughs> fremragende. Det er, altså, hvis jeg havde en uh, applaus jingle, så havde jeg spændt <laughs> på det nu. den på lige nu. Den er på vej i en konvolut til, uh, til Mads Stephensens brevkasse, hvor end den nu er i, uh, i KBH. Ej, det er det er fremragende dilemma, det man må sige. Altså, det er jo virkelig... Uh, det er jo virkelig, apropos uh, Donald Trump, uh, European is a foe. Altså, det er jo klassisk, eller uh, like the EU. Det er jo klassisk, og... Og virkelig beskylde EU for, for de mest øh, mærkvandlige øh, dilemmaer <laughs> i verden. Så det er, jo, det er jo fremragende. Det er jo, det er jo virkelig godt. Øh, men er de EU-parlamentarer ikke skal, skal, skal stå til model for af uh, uh, kritik? Jamen fuldstændig. Altså det er jo... Der er det, Var det det hun hedder hende der? Ja, god gamle Gitte. Ja, lige præcis. Altså det er hun jo virkelig... Det, det er jo fremragende eksempel, må man sige. Øh, så, på baggrund af det, så tror jeg ikke, vi har så meget mere, ud udover at jeg lige skal have... Fat i en, en, en udfordring. Ja, okay. men, har, vi, har, vi har jo lige vores øh, gode gamle kasse, øh, hvor vi har et par, par udfordringer. Og jeg, jeg går ned og trækker en til dig. Ja. Uh, der, er, der er mange papirer Ja. <laughs> men jeg tror, jeg trækker en god en her. Den siger, at øh, du inden for den kommende uge skal forsøge at øh, give Ole Steffensens Facebook-profil så mange likes som muligt. Facebook-profilen Ole Kristensen. Nej, jeg tror lige Ole Steffensen. Nej, nej, nej, sorry. Jeg tænkte lige Ole Steffensen, er ikke død. Nå, ja. Ole Kristensen, Ole Christensen. Okay, Ole Christensen. Hans Facebook-side Ole christensen Tankestreg, Ole EU, Ole, okay, så han, han er, en... er... Han er... Øh, i, på nuværende tidspunkt kan jeg lige... To sekunder... Han har 5.207, synes godt om. Så kan vi se, om du kan få det tal til at stige på... Hver anden måde dit, øh, din markedsførings... Ja. evner, ligesom rækker til. Hvad sagde du, han havde? 5.200? Og syv. Ja. Det, vil jeg, øh, det vil jeg gøre mit bedste på, og øh, få til at stige øh, eksponentielt. <laughs> Nej, det vil jeg ikke. Øh, jeg vil få det til at stige i hvert fald, øh, med alle mine kræfter. Jeg tror, vi har mere at sige. For i dag, en, øh, jeg håber, I nødder at have os tilbage i, <laughs> i jeres øh, podcast-feed. Øh, vi er i hvert fald glade for at være tilbage og lave øh, noget radio igen. Øh, og jeg tror, at vi har ikke så meget andet at sige. Husk at finde os inde på øh, Facebook. Vi har en Facebook-side, der hedder jubileu vi er inde på SoundCloud, ikke Soundcloud nu, og øh, iTunes podcast. Øh, gå ind og skiv en øh, rating, øh, eller abonner på vores podcast. Øh, det vil vi blive ualmindeligt glade for. Har du mere at sige, Mas? Nej. Så lad os, at sige, det, har været, det har været en fornøjelse. Ja, så lad os at sige dengang. farvel for denne gang.